Kniha 5, 6, 7 Vasišta pokračoval O Rámo, osvobozen je ten, kdo ví, že jako se v křišťálu sami od sebe odrážejí okolní věci, aniž by o to křišťál usiloval, tak se ve vědomí sami od sebe dějí všechny činnosti. Bytosti, které se ani v lidském vtělení o tuto nezáměrnou činnost nezajímají, neustále střídavě zakoušejí nebe a peklo. Některé bytosti se oddávají nečinnosti a veškerou činnost zavrhují či potlačují. Ty přecházejí z pekla do pekla, z utrpení do utrpení, z obav do dalších obav. Jiné jsou svými sklony a touhami poutány k plodům svých činů a rodí se jako červy, pak stromy či rostliny a znovu jako červy. Některé bytosti jsou požehnané a jsou znalci já. Důkladně proskoumali podstatu mysli, překonali všechny tužby a přecházejí do vyšších úrovní vědomí. Ten, kdo se zrodil ve svém posledním zrození, je obdařen světlem a čistotou neboli kvalitou satva, jen s malou příměsí nečistoty rajas. Od svého narození vyrůstá ve svatosti. Snadno vztřebává i to nejvznešenější poznání. Ušlechtilé vlastnosti jako přátelství, soucit, moudrost, dobro a šlechetnost ho následují, a nacházejí u něho svůj domov. Dělá, co je třeba dělat, ale bez závislosti na tom, zda mu výsledek činnosti přinese zisk nebo ztrátu, pocit nadšení či stísněnost. Jeho srdce je čisté, proto přitahuje druhé, a ti ho sami vyhledávají. Člověk těchto ušlechtilých kvalit najde a následuje osvíceného mistra, který ho vede na cestě sebepoznání. Poté dosáhne já jediného kosmického bytí. Osvobozený jedinec tak probudí dosud spící vnitřní inteligenci a probuzená inteligence rozpozná sebe sama jakožto neomezené vědomí. Člověk požehnaný tím, že si je neustále vědom vnitřního světla, se pak povznese do dokonale čistého stavu. To je běžný vývoj rámo, jsou tu ale výjimky. Pro ty, kteří se zrodili do tohoto světa, existují dvě možnosti, jak dosáhnout osvobození. Buď hledající následuje cestu ukázanou mistrem a svého cíle, jimž je osvobození dosahuje postupně, a nebo hledající mu spadne poznání já doslova do klína a jde o náhlé osvícení. Budu ti vyprávět příběh, který popisuje druhý typ osvícení. Pozorně naslouchej.